Málta. A szerelők az autóban a GPS fölé hajolnak, hát ha elromlott. Már kiértek a városból. Mellettük telepített fenyőerdő tűnt fel, a másik oldalon szántóföldek. Itt már nem lehet utca, mondja az egyik, de a társa a következő lehajtónál mégiscsak meglát egy utcatáblát, úgyhogy bekanyarodnak. Pár száz méterre a saroktól kiderül, hogy igenis vannak itt lakóházak, csak mindegyiket magas, kamerákkal felszerelt kőkerítés védi. Lassan csorognak tovább, hát ha sikerül leolvasni a számokat. A hetesnél lefékeznek, megállnak. A földutat felszorták apró kavicsal. Még frissek az építkezés nyomai, a kátyukban homok, az útszélén betonkeverő. Vadona túlja műkő burkolat az erődítményszerű kerítésen. A szerelő kiveszik a ládáikat, keresik a csengőt. Videó kapu nyitó van, a fiatalabb szembe áll a kamerával, és igyekszik megnyerő arcot vágni. Hiába a csengő csak berreg-berreg, de a túloldalról nem jön válasz. Aztán recseg a mikrofon, valaki mégiscsak megtalálta a gombot, és jól hallhatóan dohog. Nem értem én ezt, hallatszik a dünnyögés. A pirosat nyomom, hát nem ez a piros? A kapu végre felberreg, és kinyílik. A szerelők belépnek. Az udvarba kavicsos ösvény vezet, távolabb kastélyméretű épület lépcsőkkel, balustráddal. Nem derül ki, hol a bejárat, ráadásul kutyaugatás hallatszik, úgyhogy a férfiak megtorpannak, várakoznak. Nagy sokára egy honkás 80 körüli néni jelenik meg odafent az ajtóban, és óvatosan oldalazva leereszkedik a lépcsőn. Maguk jöttek a kábel csinálni, ugye? A szerelők bólintanak. A néni gyanakodva nézi őket. És hol van? A férfiak a ládákra mutatnak, de a néni ezzel nem elégszik meg, ő magát a kábelt akarja látni. A szerelők megnyugtatják, hogy lesz az is, de először be kellene állniuk az autóval. A néni elbizonytalanodik. A fia nem mondta neki, hogy kocsival bejöhetnek, és nem is tudja, melyik a sok hóbelevanc közül a kapu nyitó. Nézegeti a kulcsomót, nyomogatja a távirányítót, de a kapu nem nyílik. A fiatalabbik szerelő elkéri tőle, kinyitja. A néni ijedten pillant körbe. Fél, hogy a szomszédok majd megmondják a fiának, hogy valaki beparkolt az udvarra. A szerelők visszazárják a kaput, a kerítés megint egybefüggő falként védi a házat. A fia még Máltán vannak, szabadkozik a néni. Az szép. Felel az egyik szerelő, és előrángat egy teleszkópos fémlétrát. – Csak nem maga is volt ott? – kérdezi a néni. – De, két éve. Közben megkerülik a házat mögötte hatalmas telepített park. A fiam azt akarja, hogy a lenti szinten is legyen minden, a kondiban is, meg az uszodában is totyog utánuk a néni. – Értem – bólogat a szerelő. – Itt tessék majd aláírni. Húz elő egy papírt, aztán kotorászni kezd az egyik ládában. Izzó meleg van, de a házba lépve kellemes hűvös csapja meg őket. A cipőt odabent le kell venni, áll eléjük szigorúan a néni. Trópusi fa van mindenütt. A szerelők összenéznek, aztán kibújnak a cipőjükből, és mezitláb mennek fel a lépcsőn, izzad zokni nyomokat hagyva. A házi javarészt üres, csak a lenti szintet használják. A néni a biztonság kedvéért végig törli egy moppal a bejárat előtti részt, aztán sóhajtozva elvonul valahová. Csak akkor jön elő, amikor bő két óra múlva kiabálnak neki, hogy elkészültek. Az idősebb szerelő megkérdezi, kitöltötte-e a szerződést, és aláírta-e. A néni azt felli, hogy ezt majd a fia fogja, ő ehhez nem ért. A fiatalabb srác erősködik, hogy a munkát akkor is át kell venni, mire a néni váratlanul sírva fakad. Nem értek én ehhez, aranyoskáim, sose tudtam én írni. Majd a fiamat kérdezzék, most menjenek el, és nem mondják meg, hogy beengedtem magukat az autóval. A szerelők zavartan állnak, az egyik telefonálni akar, a másik leinti. Majd kiszámlázzuk a szerelést is, jó? Kigördülnek az autóval, a néni igyekszik mögöttük bezárni a kaput, de sehogy sem boldogul. Az idősebb, aki vezet, kiszáll, és felkiabál a lépcsőre. Tessék szembefordulni, és a szürke műanyagon az alsó piros gombot megnyomni. Így! A kapu visszazárult, a másik szerelő már telefonál. A néni visszatotyog a házba, és elindul ellenőrizni, nem hagytak-e ezek valahol lábnyomot, mert azt a fia nagyon nem szereti. Különben helyes gyerekek voltak, gondolja magában, és jó szakmájuk van. Az egyik volt már Máltán is. Aztán bemegy a konyhába, elkezdi pucolni a borsót. Nincsennek a gyereknek egy rendes vájlingja mérgelődik. Majd szólni kell neki, ha megjött Máltáról, hogy vegye.